În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Frați creștini, ziua nașterii fiilor lui Adam și a Ievei era socotită ca o zi de tristețe, nu de bucurie, pentru cei ce se nășteau, fiindcă erau ca niște fii ai mâniei, ai păcatului și ca vrăjmași chiar ai lui Dumnezeu ca niște sorti spieirii veșnice și moștenitori ai blestemului dumnezeiesc. Căci până la Mântuitorul toată lumea mergea în iad și bun și răi, dar cu nașterea preacuratei Fecioare Maria a început să se ivească zorile de ziua, să treacă noaptea aceasta plină de întuneric, și să se aștepte soarele dreptății, care va lumina lumea și va răscumpăra din, blestem, din blestemul cel greu în care căzus. De aceea, nașterea Preasfintei Fecioare Maria este o zi mare de bucurie pentru tot neamul omenesc. Pe această fecioară o aștepta prorocii, patriarhii Vechiului Testament și tot neamul omenesc. Împăratul Solomon, cu mulți ani înainte de nașterea Sfintei Fecioare, o vestește cu Duhul zicând, Cine este această fericită făptură care se ivește în calea vieții cu atâtea haruri? Ea este strălucitoare ca zorile unei frumoase zile, plăcută ca luna, aleasă ca soarele, dar este și puternică și înfricoșătoare ca armatele așezate în linie de bătaie, căreia nimeni nu-i poate sta împotrivă. Într-adevăr, Sfânta Fecioară Maria este înfricoșătoare pentru iad, că s-a născut în lume ca să zdrobească capul șarpelui diavol și să distrugă împărăția păcatelor și a patimilor pe cât este de înfricoșătoare pentru diavolul și îngerii lui, pe atât este de mângâietoare pentru sărmanii oameni afundați până atunci în întuneric și în sclavie și în idolatrie. Dar cine ar putea să spună vrednicia și chemarea acestei sfinte fecioare? Ea se naște pentru ca să devină Maica Mântuitorului, a Fiului Lui Dumnezeu. Se naște pentru a lucra la mântuirea neamului omenesc, pentru a fi regina împărăteasa cerului și a pământului. O, cât este deslăvită nașterea Sfintei Fecioare Marie! Dumnezeu Tatăl își pune în ea toată bunăvoința. Dumnezeu, Fiul, vede mai dinainte în ea pe mai sa iubită, iar Dumnezeu, Sfântul Duh, se odihnește în ea și o umbrește ca pe o fecioară și mamă sfântă, fără de prihană. Îngerii slăvesc cu cântări de bucurie nașterea ei și pământul de asemenea se bucură și se luminează prin venirea ei în lume. Leagănul Sfintei Fecioare Maria a fost înconjurat de zmerenia cea mai adâncă, de sărăcia cea mai desăvârșită, pentru că ea, regina Smereniei și a sfințeniei, trebuia să distrugă păcatul mândriei care se înrădăcinase adânc în inima omului. Și prin exemplul său să arate lumii, că și sărăcia va umple de daruri cerești pe cei ce o urmează. Ascultați acum, cum scrie Sfânta Scriptură despre nașterea Preacuratei Fecioare Marie. În Palestina era un om cu numele Ioachim, iar pe soția lui o chema Ana. Amândoi erau de neam mare, împărătesc și arhieresc, plin de bunătate și de multe milostenii care le făceau. Zmeriți și evlavioși căci nu lipseau de la biserică, aducând lui Dumnezeu jerfe și mulțumiri pentru binefacerile primite. Dar erau foarte mâhniți căci ajunseseră la Adânji bătrânețe și nu aveau niciun copil. În vremea aceea, cei care nu aveau copii, erau sopătiți ca niște lepădați de Dumnezeu și de toată lumea și pe toți îi disprețuiau. Îi urau și nici nu mâncau cu ei la masă sau să primească ceva din mâna lor. Dacă se duceau la biserică, aceștia trebuiau să stea mai la urmă ca toți și când aduceau jerfe la altar... În urma tuturor trebuia să aducă jertfele. Dar într-una din zile, fiind sărbătoare mare la evrei, s-a dus și Ioachim cu Ana, soția sa, la biserică. Și pentru dragostea lor ce aveau către Dumnezeu, au îndrăznit și ei să aducă jerfa mai înainte decât alții. Atunci preotul s-a mâniat foarte tare și i-a înfruntat cu cuvinte aspre. Sfinții Ioachim și Ana cu mare rușine au ieșit afară din biserică și mergând spre casă, Ioachim zise către femeia sa Ana, pe mine nu mă mai trage inima să mai intru în casa mea, pentru că suntem urgisiți de Dumnezeu și de oameni. Du te tu singură acasă și cât poți, Dă milosterie la săraci, fără rugăciune nascuns în grădina noastră, iar eu mă duc sus în munte la peșteră, acolo voi posti și voi ruga pe Dumnezeu cu lacrimi să se milostivească spre noi și să ne dăruiască și nouă un copil. Despărțindu-se unul de altul, Ana s-a dus acasă, a intrat în grădina sa și se ruga lui Dumnezeu cu lacrimi zicând, Doamne a toții, torule, cela ce numai cu cuvântul Tău ai făcut cerul și pământul și toate câte se văd, cela ce ai zis fapturilor Tale să crească și să se mulțească. cela ce ai binecuvântat pe Sara, soția lui Avram și la a născut pe Isaac, dă -mi, Doamne, și mie, roadă pântecelui meu, ca să scap de ocara oamenilor, și făgăduiesc că ce voi naște, fie fată sau băiat, îl voi dărui cu toată inima să slujească ție în toată viața în biserica ta cea sfântă. Ioachim, bărbatul ei, dacă s-a dus la munte, a început să plângă și cu rugăciune și post, acolo ca și femeia lui se ruga. Pentru aceea Dumnezeu, văzând lacrimile și suspinurile lor, a trimis pe Arhanghelul Gavril acolo, în munte, la Ioachim, unde era, și i-a zis, Bucură-te, Ioachime, și te veselește! Eu sunt Îngerul lui Dumnezeu Gavril și am venit la tine să spun că vei avea o fecioară care va naște într-o fecioria sa pe Împăratul Lumii pe Dumnezeu. Lasă supărarea și amărăciunea sufletului tău, și te du vese la casă că a auzit Dumnezeu rugăciunile tale. Numai să ai grijă și nădejde să mulțumești lui Dumnezeu. Acestea zicând, Îngerul s-a dus și la Ana, spunându-i și ei aceleași cuvinte. Ioachim, dacă a auzit cuvântul arhanghelului Gabriel, s-a dus vese la casă și a aflat și pe Ana, vesel în casă pentru spusele îngerului Gabriel. După ce au trecut cele nouă luni de la zămislire, Ana a născut o fetiță frumoasă, curată și sfântă, rodul postului lacrimilor, milosteniilor și rugăciunilor lor. Dar prin împreunare trupească așa cum a lăsat Dumnezeu. În acea vreme aveau obicei evrei să cheme preoții a opta zi după naștere, și să pună nume pruncului. Așa au făcut și Ioachimșan, au chemat preoții și au pus numele ficei lor, botezând-o Maria, care se în împărăteasă. Iar în limbajul elinesc se zice izbăvitoare, adică fecioara aceasta ne va izbăvi din ghearele diavolului și din muncile iarului. Acest fraznic îl prăznui noi astăzi, frați creștini, această taină preamărimi și ne închinăm prea curate Fecioare Maria. Lăudăm și pe Ioachim și Ana, părinții Sfinției sale, și pe cât au fost ei de necinstiți și de supărați, pe atât de mult i-a bucurat Dumnezeu, dăruindu-le pe cea mai aleasă dintre toate neamurile, pe cea mai sfântă dintre sfinte, pe aceea care a împăcat cerul cu pământul, pe Dumnezeu cu oameni, căci prin ea, într-adevăr, s-a umplut de bucurie cerul și pământul. De aceea Sfânta Biserică cântă cu mare glas troparul nașterii ei zicând Nașterea ta de Dumnezeu Născătoare Fecioară, bucurie a vestit la toată lumea, că din tine răsărisoarele soarele dreptății Hristos Dumnezeul nostru și dezlegând blestemul, a dat binecuvântare și stricând moartea ne-a dăruit nouă viață veșnică. Și într-adevăr, Sfânta Fecioară născându-se în Nazaret, prin nașterea ei s-a vestit sfârșitul trist al nopții, a păcatului, începutul zilei luminoase, că zorile s-au arătat odată cu nașterea ei. Știm cu toții, când se revarsă zorile dimineții, toată firea se bucură, păsărelele cântă, florile se deschid, bolnavi simt și ei o ușurare. Zorile mângâietoare vestește oamenilor sosirea zilei, în care va străluci soarele dreptății, care va veni să lumineze lumea. Ea este vestirea sfârșitului relelor noastre. Maria Fecioara este asemănată în Sfânta Scriptură cu luna care e mai strălucitoare decât toate stelele și care luminează în timpul nopții, împrumutându-și strălucirea de la soare. Iisus, adevăratul nostru soare, nu se arătase încă, dar Maria îl vestește și începe a în nericul de care era înfășurată omenirea. În Sfânta Scriptură ea este încă asemănată cu soarele însuși și este asemenea lui prin minunata strălucirea virtuților sale, prin împărtășirea cu lumina acea nezidită care e cuvântul lui Dumnezeu și mai ales că strălucește ca un soare între noi și Dumnezeu. Iată, dar despre cine zicea Solomon împăratul cu Duhul Sfânt? Cine este aceasta care se ivește ca zorile, frumoasă ca luna și aleasă ca soarele? Despre Sfânta Fecioară Maria a fost vorba de atunci. Dar nașterea Sfintei Fecioare Maria a adus o mare amărăciune și deznădejde, demonilor din iad. Ea a produs în tristarea lui Lucifer, în fundul iadului și furia supărării lui. Prin nașterea fecioarei Maria s-a împlinit cuvântul lui Dumnezeu, care îl spusese șarpe lui în rai când a înșelat pe Eva, zicându-i: Dușmanie voi pune între tine și între femeie. Între sămânța ta și sămânța femeii. Aceasta va zdrobi capul tău. Și, într-adevăr, prin nașterea fecioarei Maria, diavolul a suferit groază și frică mare. De aceea, Sfânta Biserică, cu mare dreptate, au rânduit să proslăvim amintirea acestei mari sărbători și să ne bucurăm și noi împreună cu Sfinții Îngeri, cu prorocii și cu toți Sfinții care au cunoscut-o, care au sărbătorit-o, au iubit-o și mai ales aceia care au urmat-o. De aceea și nouă ni se cade, iubiți creștini, și suntem datori să urmăm vieții și credinței Sfintei Fecioare Maria. Dacă astăzi Sfânta fecioare Maria stă pe un tron strălucit în cer, dacă ea astăzi e înălțată mai presus de îngeri și de hieruvimi, această stare fericită se datorește sfințenii ei, virtuților ei și grijii pe care a avut-o să rodească darurile primite de la Dumnezeu. Dar noi ce facem cu harurile primite la botez? Când Dumnezeu ne-a făcut fii săi adoptivi, și moștenitorii a împărăției cerurilor, nu cumva am îngropat acest talent prețios de care o să dăm socoteala la ziua judecății? Avem noi grijă ca să facem fapte de credință, de nădejde și dragoste. Ne interesăm noi cum să practicăm viața creștină, sfințenia, umilința, curăția, fecioria, împrânare răbdarea, milostenia, sărăcia, smerenia, dragostea. Căci numai acestea sunt semnele după care Dumnezeu ne va cunoaște că suntem fiii Lui. După cum observăm în lume, întuneric mare domnește în mintea și inima și viața oamenilor. Căci în întuneric sufletești și trupesc zămisles și nasc copiii pe fața pământului. Și răul acesta poartă multe nume. Copii aceștia se zămislesc ca niște fii ai întunericului, că se nasc în păcate de desfrânare. Deși se nasc din părinți creștini, dar majoritatea din creștini au căzut cu totul din harul virtuților, căci unii după ce au trăine cununați, fără binecuvântarea lui Dumnezeu și a preotului din biserică, nu țin socoteala de posturi, de sărbători, nu respectă legile dreptei credințe și nici legile medicinei nu le respectă, ca să poată ieși ceva bun pe fața pământului în casele lor. Se străduiesc oamenii să facă multe lucruri bune în viața aceasta, să aibă o casă bună, călduroasă, condiții bune pentru copiilor. Și au. Dar ceea ce este mai principal nu îndeplinesc. Că își disprețuiesc din știință și din neștiință și mai ales din pofte și nepăsare legile credinței. Le disprețuiesc și în timpul beției, al chiotelor și a chefurilor blestemate. Zămisles copii în păcate, vai de ei că vor avea de suferit și vor deveni o mare povară pe capul părinților mai târziu și chiar a societății întregi. De aceea pe cei mai mulți tineri și copii auzim plângându-se, că ar vrea și ei să fie mai liniștiți, mai buni, să nu mai facă rău să se poată ruga să iubească și ei biserica, să asculte pe părinți, dar nu pot. I-am auzit chiar pe mulți spunându-mi, parcă e cineva, taică, părinte, care nu mă lasă și mă împinge să fac rău. Da, într-adevăr, există cineva care nu-i lasă. Și acest cineva este deavolul. Sămânța de la el s-a înfiripat în trupușorul lor, s-a zămislit odată cu ei, în timpul poftelor păcătoase, în timpul trăirii fără cununire religioasă, în timpul când părinții sunt beți și nu mai țin seamă de legile lui Dumnezeu. Atunci a prins putere diavolul a luat stăpânire încetul cu încetul asupra sufletului și trupului omenesc și din cauza acestor multe păcate pe care le practică cu plăcere pe urmă și cu cât a practica mai mult, cu atât a prins rădăcini și mai adânci în sufletul și trupului omului. De aceea nu pot mulți, nu pot, nu-i lasă și n-au putere să se ridice din măcir la păcatele. De aceea trebuie să se ferească tinerii și copiii de orice primejdie sufletească pe care o poate întâmpina la orice pas. Încă majoritatea copiilor s-au zămislit și crescut din gusturile lumii și a plăcerilor ei, păcătoase. Și e greu acum să le cerem să se ocupe cu lucruri serioase. De aceea cei mai mulți iau au râs religia vorbesc cu dispreț și bătaie de joc de slujitorii ei, ne socotesc pe cei ce caută să pună în practică bunele virtuți și urmăresc dinde aproape sfințenia. Și abia unii și foarte puțini dintre ei, după ce ajung complet distruși, trupește și sufletește, încep să bâjbâie, căutând un loc de salvare, pentru aceasta, fraților, creștini, părinții sunt cei din tâi care calcă în picioare legile lui Dumnezeu și autoritatea bisericii și-ar vrea ca copiii lor să-i respecte și să-i asculte. De aceea, în multe case, se ispășesc cu lacrimi mare de către părinți aceste călcări de legi ale lui Dumnezeu. Și în loc de chiuăte și râsete de pe lanunți și de la botezuri, au parte de focul ispitelor și suferințelor și a lacrmilor amare pe aici, pe lumea aceasta. Și mor mulți cu amărăciunea aceasta în gură și în suflet, se duc în cinchinurile iadului, supărați părinții pe copiilor. Multe necazuri, de tot felul, au părinții de pe urma copiii. Să ne formăm inima pentru virtuțile creștini, iubiților creștini. Să ne împăcăm cu lipsurile, să ne înfrânăm pornirile dobitocești și să facem cât mai multe jerfe ca să ne obișnuim trupul acesta, care înclină mai mult înspre rău decât înspre bine, să-l obișnuim cu viața duhovnicească, și de sfințenie cu legea lui Dumnezeu care ne-a lăsat-o spre binele trupului și sufletului nostru. Fericita Fecioară Maria, după ce s-a născut din părinți postitori, bătrâni, milostiv, meriți, plin de fapte bune și rugăciuni, până la etatea de trei ani, a fost sub paza ochilor lor, Învățând-o aceleași frumoase virtuți ale neprihănirii, ale Sfințenii. Parcă vedem pe bătrâna și Sfânta Ana, mama ei, cum îi ridică mânuțele spre rugăciune, învățând-o primele rugăciuni către Tatăl Ceresc. Este însă un lucru înspăimântător să vezi astăzi mame care nu poartă grijă de copiilor și lasă în voia soartei chiar de mici. Căci în primii anișori nu-i învață sfintele rugăciuni, nu-i aduc la biserică, nu le arată sfânta credință în Dumnezeu, nu-i feresc de persoanele necinstite și desprânate, nu-i ferez de locurile periculoase unde se aud fel de fel de vorbe porcoase, că-și pâră și aerul ce respiră, îi împing la necurăție. Mulți părinți nu se împărtășesc când sunt tineri, că zic că sunt tineri, că invață învață diavolul și babele, să nu se împărtășească că sunt tineri. Mare greșeală fac, Încă și pruncul care ce trebuie să primească din taina aceasta sfântă a trupului și sângerului lui Hristos, să iasă un copil cu sfințenie în el. Mulți tineri nu fac lucrul acesta de când s-a căsătorit. Alții nu mai vorbim că poate din copilărie nu s-a spovedit și nu s-au împărtășit. Apoi când au născut pruncii, copilașii, după ce i-au botezat, nu i-aduc la biserică să i împărtășească. Până la vârsta de șapte ani, să știți că Trebuie aduși copiii să fie împărtășiți la biserică din 40 în 40 de zile. Să se intereseze măcar bunicile lor, dacă părinții nu sunt în stare și n-au credință, fiindcă prin așa ceva, prin trupul și sângele Domnului, ne sfințim și se sfințești ei. Vai de părinții aceștia care nu-și feresc copiii, de toate aceste rătăciri sufletești, căci vor avea multe de tras de pe urma lor. Căci acești copii lăsați de capul lor vor rămâne surzi la sfaturile și poruncile părintești. Nu vor vrea să-i asculte când vor căuta să-i învețe ceva de bine. Acești copii nu vor fi în stare să se ocupe cu lucruri serioase ale credinții. Vor avea un dezgust pentru tot binele, și nu își vor face datoria nici în servici, nici în casa părinților. Vor fi nestatornici în căsătorie și complet dezorientați în toate problemele vieții și nefolositori pentru întreaga societate. De aceea auzim din când în când fel de fel de fapte urâte pe care le face tineretul și copiii, crime, violuri, furturi, bătăi, beții, și tot felul de nenorociri pe care le aduc în diferite feluri bieților părinți. Acum își iau și ei plata, părinții aceștia, care n-au avut grijă la timp să le arate lumina învățăturii Domnului Hristos. Și mai au și altă judecată și o suferință veșnică, dacă nu se întorc și nu se îndreaptă și n-au grijă de copiilor, că nu și-au făcut datoria față de copiii, și nu i au ferit de pericolul cel mare al păcatelor sufletești și trupești. Sfânta Scriptură ne spune că patriarchul Iacov a avut un vis. El vedea o scară lungă ce lega cerul cu pământul și se suiau îngerii lui Dumnezeu și se coborau pe acea scară. Frumos vis și de mare importanță pentru noi creștinii. Că scala aceasta pe care a văzut-o Iacov este sfânta fecioară Maria, a cărei naștere o prăznuim astăzi. Ea este aceea care a legat cerul cu pământul. Prin trăirea vieții ei, prin curăția sufletului și a trupului ei, a pogorât pe Fiul lui Dumnezeu pe pământ, întrupându-se din sfântul sânge și prin ea, și prin ea ne înrudim și noi cu Dumnezeu, și mai mult încă ne facem chiar fiii lui Dumnezeu după Ha. Odată cu nașterea Sfintei Fecioare Maria, îngerii cerului se coboară la noi, ca să ne ridice mai sus de pământul acesta, care prin păcatul lui Adam a primit blestem, lacrim și tânguiri. Dar să băgăm de seamă că își dedesubt de scara aceasta este și o altă scară care duce jos înspre iad. Iar pe scara aceasta se suie și se coboară îngerii iadului, demonii. Îngerii cerului vrea să ne lege cu cerul, să fim mai lui Dumnezeu. Îngerii iadului vor să ne lege cu iadul, cu diavolul întunericului. Depinde de voința noastră de cine vrem să ascultăm. În viața noastră se amestecă puterile cerului, dar și ispitele iad. Să ne facem socoteala în momentul de față fiecare și să vedem de cine ascultăm mai mult. Să ne uităm la viața noastră și să vedem faptele bune sau păcatele și din ele putem să înțelegem ai cui suntem în momentul de față. Să serbăm, deci cu bucurie, frați creștini, Sfânta Zi a Nașterii Maicii Domnului, să o lăudăm cu cântări duhovnicești, să cădem în genunchi înaintea Sfintei ei Icoane, să binecuvântăm și noi pe aceea pe care îngerii o laudă în Cer. Să o venerăm cu toată evlavia, cu toată dragostea și noi, că prin mijlocirile ei ne facem fii iubiții Lui Dumnezeu, ne umplem de daruri de cerești, ne curățim inima mărturisind-o ca Maica Lui Dumnezeu, să avem în ea desăvârșită încredere și să o chemăm într-ajutor în orice împrejurare, și în timpul vieții noastre, și Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu și Fiul ei, cel unul născut, i-a dat cheia comorilor milostivirii sa. Ca Maicii lui Dumnezeu, celei prea iubite, și ea este tot puternică ca să ne ajute și să ne apere în nevoile și necazurile noastre. Dar și noi să fim recunoscători, și mai ales partea femeiască să-i urmeze vieții ei curată întru totul, sfântă și modestă, și mai ales plină de zmerenie, de dragoste și rugăciuni către Dumnezeu să înalțe mereu fiecare, ca să-și izbăvească sufletele de ispita și veninul șarpelui lui Diabon. O prea sfântă Fecioară Maria! Împărăteasa cerului și a pământului, care te-ai născut din sfinții părinții tăi, Ioachim și An, noi nu avem de aur ca să încoronăm fruntea sfinției tale. Și nu putem să-ți înălțăm atâtea biserici și altare după meritul pe care îl ai. Dar sufletul nostru să fie biserică și inima altarul, unde să ardă tămâia rugăciunilor noastre. Ajută-ne să facem un tron măreț din virtuțile noastre și să punem pe capul tău măcar o cunună de crini, să lăudăm slava ta, binefacerile iubirii tale care le-ai făcut nouă și întregului neam omenesc, odată cu venirea ta în lume, Fecioară. Roagă pe fiul tău neîncetat pentru tot neamul creștinesc și să nu ne lepede pe noi de la fața sa, să nu se depărteze de noi pentru păcatele noastre, să ne ierte și să ne ajute să facem și noi voia sa, ca să fim și noi în partea celor ce se mântuiesc în vecii vecilor. Amin. Să